Uh, upoutávka na příště, takže příště Jaromír Beneš, počátky zemědělství, paralelní evoluce nebo sociálně ekologická porucha. Takže to je to jistě napínavý. bude taky napínavý, protože vítám Míšu Zemkovou, tady v naší absolventku v naší katedry. Doktorá dokončila lodit, jo? je to trochu díl vlastně, ale stálo to za to. A to, o čem ten její doktorát byl, tak to vám tady teď předvede v jak cyzopastní tudern v přišel, anek slodníky parazitů a kolmě žijících organismů. A já děkuji organizátorům za pozvání, že se moje jméno mohlo vmezeřit mezi jména slovitných mužů tady. A pokusím se vám sdělit takový příběh mojí disertace, kterou jsem absolvovala u profesora Flehra. Jehož vroucním přáním posledních minimálně 30 let bylo zjištění zda parazity, se nějakým způsobem umí zasahovat do svého pektivického slovníku. A poměrně dlouho se o to různí lidé pokoušeli. A nakonec naše snaha byla asi po osmi letech z trasy práce korunována úspěchem tady tím článkem, který jsme dali dohromady s kolegou Danem Zahradníkem, který tady sedí, a kolegou Martinem Mokrejšem. a jeho uh, hlavní poselství uh, tedy bylo uh, zodpovězení teda otázky, zda se paraziti opravdu dokáží nějakým způsobem modifikovat svůj peptidický slovník. Jestli to může být nějaká uh, evoluční strategie, která za tím stojí, uh, která parazitovi napomůže, aby unikl před svým hostitelem, Hostitelem se tady míní uh, nějaký obratlovčí hostitel, protože ten má pokleslý imunitní systém založený na MHC, proč to, uh, se dozvíte uh, uh, No. Když jsem tuhle práci začala dělat, tak musím říct hned na začátek, že dělat v podstatě bioinformatickou práci na katedře filozofie je jako celkem jako nepraktická záležitost, protože jak si člověk pořád klade ty nechci říct filozofické otázky, tak se potom v bioinformatice, kdo se moc ptá, tak se nedozví příliš mnoho nebo vůbec nic. Takže je lepší se jako ptát, nějak hodně redukovaně, aby se člověk něco dozvěděl. A to byl přesně jeden způsob, který já jsem ze začátku jako nebyla schopná, schopná zvolit, protože hned na počátku jsem propadla jakési metodické skepsy. Zde li vůbec nějakým způsobem můžeme analogizovat proteom nebo zápis genetický nějakého organismu, nakolik ho můžeme analogizovat, s naší terminologií, kterou používáme v přirozeném jazyce, jako jsou slova, písmena, text, znak a podobně. Běžně tady ta analogie, která se tak jako už od počátku objevu genetického kódu začala odkryt používat, že se obyskutují takové spojení jako, jako jazyk genetického kódu a text a slova genetického kódu a podobně tak se pak nějak jako předpokládá, že společnou vlastností lidských aminotických textů je to, že jde o zápisy posoutností znaků nesoucích nějakou informaci. A vlastně není důvod, proč jsme se měli nějak jako moc, moc ptát dál, jestli skutečně můžeme stotožnit aminokusilinu v zápisu s písmenem a potom oligopeptid, nějaký jako řetězec, a my napisali, uh, se slovem. No a uh, s čím jsme pracovali? Pracovali jsme čistě se s záznamy uh, genetické informace, podobně už proteinu. Hmotou jsme se při naší práci vůbec uh, A uh, Použili jsme teda uh, jakousi analogii mezi, uh, mezi lidským a genetickým textem v tom smyslu. Uh, že jsme se snažili uh, nějakým způsobem ukázat, jestli si parazit uh, redukuje svůj slovník. No, no. Jenže teď ta metodická skepse, uh, kde máme zápis, a ono to má nějakou strukturu, uh, je to nějaký prostorový útvar, Uh, dochází tam obrovský redukci uh, během toho. Stejně tak uh, možná, že jste ani nerozeznali, že ten vrchní zápis je protein aktín, a ten spodní zápis že je v skutečnosti uh, basen Jeberhog od uh, A že má může mít uh, nějaký ještě jako jiný mentální nebo materiální prezentace. To všechno je na překážku, uh, když člověk chce zkoumat slova a významy. Byl jeden člověk, který se pokusil porovnat přímo lidské a genetické texty. A, a mluvím o tom, protože tady profesor Trefonov má tady v tom příběhu celkem významnou roli. Protože hned na počátku, když jsem Tjardovi Flágonovi nastoupila, tak mi dal hromad separátů a úplně na vrchní, vrchní straně Tí hromady ležel uh, separát prafodivného názvu linguistic complexity of protein, uh, protein sequences as compared to text of human languages, z čehož mi teda došlo, že on se asi opravdu pokusil o nemožné, to je porovnat lidské a genetické texty, co do jejich komplexity uh, a jejich kompozice. Vycházel přitom z toho, uh, že uh, Proteo, no proteiny mají velikost rozsah abecedy 20 písmen a lidský jazyky okolo 20 až 26, takže to je krásný porovnání. No a to, že jsou jako fundamentálně jiný, to se jako ponechalo stranou. Zajímavý na tom je, že oni tehdy použili vzorec, vzorec pro komplexitu, který já jsem potom použila ve své práci. A když jsem ten vzorec testovala, jestli no, funguje, jestli nám ten program správně běhá a všechno, tak jsme zjistili, že nám vyšly úplně jiné výsledky, než samotnímu profesoru Trefanovovi. A on tehdy z hodou okolností byl v Čechách, tak jsme ho kontaktovali. A spotkali jsme se a on tak jako velice vřele říkal, jo určitě to probereme, aby se ukázalo, kde jste udělali chybu. Mm -hmm. Ukázalo se, že chybu udělali oni a jejich výsledky byly špatně. Přestože oni v závěrech měli podstatně správný zá, jako závěr v tom, že genom, struktura genomů a genom jako v, obecně je úplně jiného založení a je zcela neporovnatelný s lidskými texty, tak oni tam tehdy jako dospěli, dospěli ve výsledcích číselích pro jejich závěrů. Ale to já nechci pomlouvat, protože to mi nejde. Jde o to, že jako jakoby obecně je důležitá postava vlastně v dějinách bioinformatiky v tom, že se už v nějakých 60. let a hlavně v 80. letech na univerzitě v Haifě začal, začal zaobírat tady těma jako lingvistickýma a používáním používáním těch lingvistických metafor. A je teda i autorem různých algoritmů a možná se ho pamatujeme přednášet. Takže i kdyby ta jeho chyba z toho jeho článku vedla jenom k tomu, že jsme ho tady mohli poznat a že byl později tady hostem na vnitřní čtvrtcích dvakrát, tak jenom za to myslím, ta chyba stála. By byl to velký zážitek ho poznat. No ale vrátme se teda ještě zpátky k té metodické sepsi, co musí prodělat vlastně uh, sekvence, než se nám dostane do počítače jako ten hotový protěl, o kterém si řekneme, že to je zápis uh, nějakého konkrétního tvora. Tak musí na začátku je zápis uh, na začátku uh, je vlastně ještě analogový uh, záznam toho, jakým způsobem putuje, uh, putuje v gil uh, ten, ten fragment DNA uh, a Tady máme, ještě jsme pořád na rovině jako uh, analogový, uh, když se ten analogový zápis uh, převede, převádí už jakoliv do digitálního záznamu, tak už tam cestou se děje spousta uh, jako redukcí. Občas jsou tam alternativní čtení a je na tom, kdo to digitalizuje, uh, jak to provede. Uh, nejde jenom o to, že by se jako zaměnilo písmenko za písmenko, ale jde o i počty písmen, devo opravdu o, o způsob čtení. Takže už tady na té jako dochází k dost uh, redukci uh, zásadní. Uh, a to celé se převede na uh, standardní formát fasta, uh, a už nám to tam krásně po potom písmenko za písmenkem. Uh, a my jsme, my jsme pracovali ne s DNA, ale s proteinami. Konkrétně s úplně celým balíkem proteinů, který byl dostupný od každého organismu. A bylo by krásné, kdyby ten proteom byl jako opravdu nějak odrážel to, co je skutečně, co se děje v bunce. Ale my jsme používali predikovaný proteomy, to je vlastně přepisy z DNA. Nebudu vůbec zabíhat do detailů toho, jakým způsobem uh, probíhá celý, uh, celý ten aparát uh, překladový mezi DNA a proteinami. To by bylo na hodně dlouhou další přednášku. Uh, proč, se, proč se ty proteiny nesekvenují? Sekvenují se málo. Teď je toho samozřejmě čím dál víc, ale uh, doteď to bylo tak, že. Vlastně ta obsahová proteínu je opravdu drahá ve srovnání s, s, s těma predikovanými. A, a taky ty predikované proteomy jsou krásně dostupné na veřejných databázích. Vlastně všechno, co se kdy udělalo, taky nějakým způsobem dostupné. No a uh, tak teda, když jsem, uh, když jsem prošla postup uh, skepsii a ptala jsem se, jestli teda vůbec můžu se do té práce pustit, tak jsem si říkala, no tak, uh, nakonec asi jo, uh, ale je dobré se zamyslet nad tím, uh, že teda <coughs> má, a, že obou případech pracujeme s lineárníma zápisama, ale zbavenýma významu. Zatímco předtím uh, jsme mluvili o posloupnosti znaků a dost často se v, jako v různých článcích hausděruje s pojmem znak, symbol, uh, řetězec a text. Uh, tak tady je dobré si uvědomit, že cokoliv, co jsme nadále dělali, byla bylo pro z informace zbavená významu. V uh, no. té informaci uh, jsem tady vložila takový uh, pěkný... Uh, Pěkný úryvek ze Stanislava, ale má Pánova hlasu. Je to, to je tedy opravdu krásná kniha, která přišel, přichází na naší planetu jakási zpráva. A nikdo vlastně neví, jak se v té zprávě postavit. Je to série nějakých signálů, která byla v podstatě náhodně objevena a teď jak my z ní vlastně zjistíme, jestli ji odeslal nějaký skutečný odesílatel, nebo jestli je to jenom šum. A tady jenom z toho krátce přečtu. V případě, že vnímáme autentický šum, jednotlivé série signálů se nikdy neopakují, ve stejném pořadí. V tomto smyslu, ku příkladu tisíc čísel, která jdou v robotě, tvoří šumovou sérii, je zvolá vyloučeno, aby se při dalším uh, tisíci her čísla předcházející série opakovala ve stejné sledu. Podstata šumu tkví právě v tom, že nelze předvídat, kdy se prvky, zvuky či jiné signály budou opakovat. Jestliže se série opakují, je to důkazem, že tento šum pozorovaného jevu je, je klamný a že máme ve skutečnosti co činit s vysílačem určením přenosu informace. No, a trošičku jinak to pojímá uh, Shannon ve své uh, teorii informace, uh, kdy říká něco v, v podstatě stejného, uh, když uh, zakládá svoji uh, celou teorii komunikace na matematické základy. Uh, tak ukazuje, že přenos informace uh, se. Uh, je v podstatě inženýrský problém, kde semantický aspekt nehrá žádnou roli. A to je dobré si uvědomit, pokud budeme mluvit o takový, budeme používat termíny jako slova a text a podobně, protože my jsme pořád zvyklí, že slovo je něco, co ten význam má, Takže od toho bude třeba se tady tu práci úplně oprostit. Shannon vlastně založil něco, čemu se říká engramová analýza textu, teďka po nějakých 60 letech jí občas někdo objeví a zjistí, že jí mezi tím spousta lidí objevila několikrát. Například Číňani vždycky vynaleznou nějakou, vždycky mají nějaký článek, kde jako novel method of analysis of, of genetics texts a podobně. A protože nevědí, že existuje Ngram analýza, nedali si to do Google, tak vlastně znova tadyhle ten velice intuitivní přístup rozložení vlastně sekvenc se na podřetězce délky N je vždy znovu objevován a občas někdo to pojmenuje správně po zakladateli engramy, ale setkáte se i s termíny jako k tuples Substrings obecně a podobně. Ale původní, kdo s tím jako přišel poprvé, je teda opravdu ten Shannon, ale a, a pak se lavinovětě všichni všechny tady, tady ty metody engramové začaly používat v takových procesech, jako jsou automatické překlady vyhledávání v databázích na základě schodnosti nějakého podřetěstce. Běžně se to používá v lingvistice, ale jenom v takové té základní lingvistice jako vyhledávací, ne takové ty to už je trošku jako jiný. No a zpátky tedy, aby si si připomněli tu naši hypotézu, naše hypotéza teda byla, že parazity mají oproti volně žijícím organismům modifikovaný, redukovaný peptidický slovník, což je umožňuje snáze uniknout před imunitním systémem hostitele. No, A ten uh, imunitní systém hostitele je založený na MHC. Uh, všechny buníky obratovčí, uh, nějakých trofovlastů, myslím, uh, jsou povstvětí na svým povrchu uh, spoustou Uh, MHC molekul v řádově 10 na pátou jich tam je, 10 na šestou uh, možná i, a uh, jsou velice polymorfní uh, a vystupujou uh, na odiv na povrch uh, buňky různý uh, fragmenty peptidů, které se nacházejí v buňce. Je jsou tam vystavovány fragmenty uh, jako uh, metabolický, ale taky fragmenty uh, případního návštěvníka, buňky, parazita. Uh, ty, uh, co je zajímavé pro nás, že ty peptidy, ty buňce, které budou vybraní a vystavený později na uh, tom MHC komplexu, jsou v vybíra buňce náhodně. Takže my jsme se uh, nesoustředili záměrně na žádnou skupinu konkrétních peptidů, které bychom v té práci zkoumali, ale opravdu jsme vzali od každého organismu úplně celý balíček uh, satů práce uh, na základě tady toho tvrzení, teda, že opravdu jsou náhodně vybírané. Nehledě na to, že ono teda vybrat od každého organismu stejnou sadu peptidů by bylo strašně těžké, takže byli jsme moc rádi, když jsme tady toto tvrzení objevili a mohli jsme si to zdůvodnit. Takže právě jsme opravdu všechno. Co se tam děje s ty peptidama? Oni jsou postupně stříhaní, stříhaní na menší a menší kousíčky. Když jsou velký 8-aminokyselin, tak se ten střih tam zastaví a postupně jsou transportovaní na povrch a vázaný do komplexu. MHC kde uh, jsou ukotveni v podstatě v uh, čem se čem se říká je binding groove. A uh, ještě taková malá odbočka, jsou dva typy MHC, to si možná pamatujete si přednáčet. Uh, první typ, ten je na povrchu somatické buny a vystavuje vlastně efektivy z vnitřního prostředí bunky. Uh, a pak existuje ještě druhý typ, který je na povrchu buněk, prezentují antigen. To jsou třeba uh, takové ty dendritické buňky, které uh, mají na sobě nalepený kus antigenu a ukazují se imunitnímu systému, aby spustili tu imunitní odpověď. Uh, a uh, ty mají teda trošičku jiný způsob vázání uh, a řetězce, které se do nich vážou, jsou taky o trošičku delší. Zase jako není to úplně učebnicový, že by uh, na MHC 1 uh, byly jenom teďkdy z větřího prostředí a na MHC 2 uh, mohly být jenom z vníčního. Ono se ukazuje, uh, že tam existuje nějaký, nějaký uh, proces cross-prezentace uh, a vlastně uh, ukazuje se, že ani jednou tady nebudeme svědky nějakého úplně jasného závěru, kde jsme mohli vůbec jako dělat. Uh, takže uh, po sestřivu jsou uh, vázaní peptidy velikosti zhruba tak 4 a 6 uh, aminokyselin uh, do, do toho dna vlastně uh, toho, uh, toho MHC komplexu. A co je na tom zajímavé, že samotní samotný uh, imunitní jako stresným receptorem, přičem, při který je ten uh, antigen rozpoznaný, uh, se ale zúčastní potom uh, jakoby poměrně malá část právě asi těch 4 až 6 uh, aminokyselin a bylo poměrně složitý vlastně dojít vůbec tady k tomu číslu. Uh, protože to se nachází ve starých učebnicích. Uh, vždycky se říká, že když chcete číst immunologii, tak nemáte si číst učebnice, které byly napsané uh, dříve jak v roce 2000, teď už možná 10, nevím, co se vlastně říká v přednáškách, jenže zrovna tady ta informace v tom počtu těch aminokyselin je jenom v těch úplně jako základních učebnicích 90. Takže nebylo úplně snadné tady uh, tu informaci najít. Uh, a takže ti to jsem zvůvodnila, proč vlastně, uh, proč vlastně uh, MHC má nějaký uh, zásadní vliv na případnou strategii parazitu? A my jsme si vzali, uh, z databází se nám podařilo postupně nastromážit 30 uh, endoparazitů, paracetujících té uvnitř vůňky. Dobrými, Míško, ale neřekla si. Za to si <laughs> té Jo, jo, díky, jo, jo, jo, jo, jo, pardon, jo, jo, jo, to jo, jo, to rozpozná se děje jo, jo, jo, že ten receptor imunitního systému rozpozná, rozpozná řetězec který je zakomponovaný v tom MHC komplexu a tady teda děkuji za poznámku, to je hrozně důležité, že ten řetězec je, je rozpletený, je linearizovaný. co my obvykle o, při představách o imunitním rozpoznávání máme na mysli tvary a to, že do sebe zapadají nějaké tvary o, na principu zámku a klíče, tak tady naopak o, se ten řetěc, řetězec rozvíjí a je linearizovaný. Ne jako u immunoglobulínů, tam, vlastně, tam opravdu jde o ten tvar, ale tady jde o tu Takže tím jsme si teda odpravedlnili i to, že vlastně pracujeme celou dobu s lineárníma poslouknostma, ve kterých nemusíme uvažovat, nemusíme uvažovat tu tvarovou stránku věci. A, ještě a. Prvnilný, No, a to přijde, to přijde. A. Jinak ta té buňka, pokud rozpozná právě ten uh, peptid, uh, cizorodej, tak indukuje zánětlivou odpověď a tu buňku přímo zlikviduje, nebo vyvolá, vyvolá uh, proces, který vede k likvidaci. No a teď ten parazit, když tam, uh, pokud řetězec, který tam je, uh, spadá do nějakého jako úzkého rozsahu vlastně běžně používaných peptidů, tak ten parazit má nějakým způsobem možnost uniknout v tom imunitnímu systému hostitele. Zúží si ten slovník a je možný teda, nebo podle našich předpovávů, by teda měl být hůře rozpoznat. A to, jestli se to skutečně děje, jsme teda testovali na 30 vnitřních uh, parazitech, vnitří, uh, 17 volně žijících jednobunečných, uh, 8 mnohobuněčných parazitů a 16 mnohobuněčných volně žijících organismů. Uh, a uh, když, jsme s, když jsme ty data postavovali z databází, tak jsme museli trošku poupravovat. Uh, kdo byste byl nějaký bioinformatický fajnšmeker, tak, tak vám potom o tom můžu asi povědět víc. Uh, důležitý na tom je, uh, že jsme z, to, z každého toho proteomu, uh, běžný proteom má třeba kolem 3,5 mega, a my jsme z toho brali uh, i více, uh, brali milion enigramů uh, milion vlastně uh, z každého proteomu aby jsme měli uh, z každého stejný, stejný vzorek, aby ty knihy, jakoby porovnávám, byly stejný volum. No a teďka, co jsme s tím přímo dělali, jsme <coughs> jako vzorec uh, pro uh, využitý slovníku. Uh, ten vzorec není složitej, uh, jde vlastně o uh, aktuální slovník, nebo uh, vsah aktuálního slovníku k uh, nějakému maximálně možnému kombinatoreckému. Uh, takže, kolik jako různých slov se nachází z těch daných možných uh, na tom daném textu. Uh, pro, to jsme spočítali pro délky slov, nebo těch engramů, uh, 4 až 12. Pro 4 až 12? Protože uh, méně než 4 uh, nemě, nemá moc smysl u peptidů analyzovat. A 12 uh, je takový konsenzus pro to, co je vůbec brát jako, jako uh, nějaké funkční patky. A hlavně se nám pak ukázalo, že více uh, že dál za tu uh, hranici délky 12 už se neděje nic moc zajímavého uh, s těma řetězcema. Takže pro délky 4 až 12 jsme spočítali využití slovníku, takže jsme nás hledně prohnali uh, analýzu hlavních komponent a statisticky zpracovali. Teď to detailně teda uh, ukážu, co se s tím jakoby dělá. Uh, když máte takovýhle kus nějakého uh, hypotetického uh, proteinu nebo jakéhokoliv textu, je to jedno tady, uh, kde máme obsah a 20, tady máme délku uh, sekvence 24, tak uh, vidíte, uh, že co. Všechna slova délky jedna se tam uh, můžete si je spočítat, se tam objeví 12krát, některé se opakujou, uh, možně jich 20, protože Rosach abecedy je 20, takže ten podíl potom, uh, ten index uh, je uh, 12 sloveno 20 a tak dále, to se můžete si potom o tom bádat a počítat si tam sme tady dostali a z tatoví hodleví uh, jsme dostali spoustu spoustu dat. Pro každý organismus využití slovník, tedy 4, 3, eh uh, a 12. No a už jenom bokem, když jsme na to koukali, tak jsme si říkali, no nějak se to liší, ale jak? Když jsme se to snažili tak nějak normálně statisticky porovnat, tak nám vždycky vyšlo, že paraziti mají bohatší slovník než, než jejich host, než, než volně žijící. Tak to bylo přesně to, co jsme nechtěli, ale tak jsme to zkoušeli dál, že jo? Přece hypotéza byla tak jako slibující, my kdy jsme, jsme to tam viděli, že některé že ty organismy přeci jenom nějakým způsobem jsou redukovaný, ale přitom jsme nebyli schopni říct, jak. No a když se podíváme na sloupeček pro délky slov 5 a 6, tak vidíme, že tam dochází k nějakému jako lokálnímu posunu, který se dá vyjádřit křivkou takhle asi. Každý vlastně, každý využitý slovníků má takovou nějakou křivku. To je na tom vlastně skupevně teda bychom říct, co to nejzajímavější, že vlastně i náhodně generovaná komplexita vždycky bude mít nějakou takovouhle přivku, která bude mít lokální minimum. A pak jsme nějak tak matematicky odvodili, že pokud vlastně máme, že to lokální minimum není náhodný, ale dá se určit tak, že pokud máme rozsah abecedy, Hmm. Uh, umocněnej uh, na délku slova, uh, což je v našem případě dvacet na pátou třeba, uh, tak to odpovídá zhruba rozsahu uh, A. A slovo co je tady slovo? Jo, slovo je uh, n gram délky, čt, délky kolik si zvodí. No, délky n. Uh, a, to je teda zajímavé, že vlastně při našich délkách toho našeho studovaného materiálu se vlastně vždycky něco na tom slovníku děje právě v rozsahu, když se na to hloupnete, tak je jako 4, 5, 6. A je to vlastně už nějaký matematické podstaty věci. Když potom se na to dívali lingvisti, tak tehdy říkali, no jo, v lidských jazycích jsou taky nejfragmentovanější slova, <těk> nevím, jestli to můžeme nějakým způsobem porovnat nebo ne. Říká se to. No a to je právě ten samý růstat, který teda je uh, vázaný v tom komplexu MHC uh, jako právě ta rozpoznávaná část toho peptidu, což je teda docela zajímavý zjištění. No, uh, Zpátky k tomu, uh, když se podíváme, co tam je za organismy, tak na začátku máme právě parazity. Uh, tak ten sloupeček pro, uh, pro ty délky so 5 uh, jsou jako nižší než pro délku 6. A to jsme si jako říkali, no tak co to je, to je takový divný, nejde říct ani, jestli se redukují ty parazity, ani, jestli se, nebo jestli, jak to teda s nima je. Udělali uh, jsme nakonec analýzu hlavních komponent, aby jsme teda našli nějaký trend mezi, protože jsme měli uh, vlastně kolik to je, devět proměnných. no a teď jak se v těch devít, devíti proměnných vyznat, uh, jestli tam nějaký trend teda je nebo ne, uh, tak to se dělá pomocí uh, analýzy hlavních komponent. A tadyhle v tom grafu je vyznačený takzvaný faktor loading. To je jako uh, který, který z těch délek mají největší podíl uh, na tom, uh, na vlastně vysvětlení variabilitě uh, týdání komponent. No a první hlavní komponenta, když uh, děláte statistiku, tak můžete tady potěšit, na to číslo 59,5 uh, vysvětlení variability první hlavní komponenty, uh, druhá hlavní komponenta 34 ty uh, třetí a čtvrtá potom už jako ní. A teď ale, co se na nich podílelo? Na nich se podílelo to, že ty parazity uh, mají velice snížený, uh, snížený uh, slovník uh, pro slova délky 5, ale zároveň pro uh, slova délky 6, mají výrazně nablácen. To je ta první komponenta. 6 jdou nahoru, 5 jdou úplně dolů. Uh, pak jsme tam objevili, takže to byl jeden hlavní ten. Druhý hlavní trend uh, jsou organismy, které mají uh, pětky i šestky hrozně chudých. Pak se tam objevil, ale už teda v té čtvrté komponentě, která není zásadně významná, zajímavý trend uh, nějakých organismů, které teda měly vysoce bohacení slova délky 4 oproti ostatním. A pak uh, jsme se chtěli podívat, kdo to teda dělá tady ty uh, trendy. Uh, podívali jsme se na různé proměník, nás samozřejmě nejvíc zajímal parazitismus a z toho nás ještě zajímalo, jestli ten parazit je uh, jednobuněčný nebo mnohobuněčný, Zajímala nás i obecná mnohobuněčnost nebo jednobuněčnost uh, a uh, chtěli jsme se podívat i na extracelulární parazitismus, protože tam je právě rozdíl mezi tím MHC1 a MHC2, které vážou různé délky těch peptidů. Takže tam jsme předpokládali, že by mohlo mezi nimi existovat rozdíl. Koukali jsme se i na heterotrofy a jako mění. je asi jasný, kdo, jste, kdo dělal s bioinformatickým materiálem, tak je jasný, že tam strašně závisí na dílce, dílce toho proteoho. na jsme se dívali i na počet proteinů. Dívali jsme se i na počty, protože my jsme ty proteiny ještě filtrovali na různé jako repetice a opakující se, opakující se proteiny a tak dále. Nebudu do toho teď zabíhat. Takže všechno jsme se jako snažili to tom nějak postihnout. No a podle statistiky nám vyšlo, že parazitismus má největší vliv tady na hlavní komponentu, první a třetí. A aby to bylo vidět, uh, tak jsme si vynesli ty dvě komponenty, které nejvíc asi s tím parazitismem teda souvisej, uh, jsme si vynesli proti sobě. A najednou se nám tam objevily takové dva krásné uh, obláčky, jeden červený a jeden bílej, a takže opravdu se nám ty parazity najednou tam nějak oddělily uh, od těch volně žijících. A Parazity tedy vidíte jako ty černé puntíky, velké puntíky jsou mnohobniční, malý jednovodnější. Můžete se chvíli kochat k tomu. Z hlediska analýzy hlavních komponent ty parazity tedy přispívají největším příspěvkem pozitivním v první a třech hlavní komponentě. Proto jsou vlastně v tom prvním a štvrtém uh, Jako zajímavý byproduct uh, té práce bylo to, že jsme zjistili, že jednobuděční uh, přispívají pozitivně k dr té druhý hlavní komponente. To byla tahle stá. Ty co měli chudé slova délky 5 i 6, takže obecně chudejí slovník. <hým> a krásně se nám tam vydělili dole, dole veliký kolečka, nahoře malý kolečka, tak se nám to může choukat. Máme tam, tam takový jako kroužek takových odpadlíků. O tom můžu, můžu říct, že ten kroužek odpadlíků je způsobený tím, že to jsou organismy, které měli nejtratší délky prote proteomů. Uh, a vlastně teda, kdybychom tu analýzu dělali znova, tak by bylo na zvážení se tam vůbec zahrnovat, protože byly opravdu jako na hraně toho jednoho milionu znaků, kde právě uh, jako se to lámy, lámou ty, uh, ty prostosti k, k lingvistickým v podstatě. Takže to na obhajobu toho, co nám dělá, dělá uh, si elegance uh, mezi mezi parazitama a proč tam máme jednoguněční tam, kde jako podle nás měly být novoguněční. Taková, taková další zajímavost byla, když jsme se podívali zpátky, jak tady byla ta čtvrtá komponenta, která zvláštním způsobem byla způsobena nadbytkem slov délky 4 jako vysokou variabilitou slov délky 4 tak jsme se na ně podívali a průhraničkami tam vidíte označený intracelulární parazity, který zdá se, že nejvíc přispívají v té čtvrté komponentě. Je to samozřejmě velká redukce uh, už v tom, že uh, intracelulární, extracelulární je dost jako ošemetný pojem často, uh, protože některé organismy během života prodělají jak extracelulární, tak intracelulární fázi. Uh, a pak existují uh, paraziti, které vlastně žijou v parazitoforním vakuole, něco tak jako mezi. Takže uh, je vidět, zase dělali jsme tady velký uh, takový. Reduktivní skok, aby jsme vůbec mohli ten náš soubor takhle rozstřídit. Ale i přesto, že jsme to takhle jako redukovali, tak nám tam docela pěkně se ty intracelulární parazity objevily. No, teď, kdybych to měla nějak zhrnout, ještě se potom vrátím k některým jednotlivým, jednotlivým příkladům. Parazity se teda liší uh, ve využití slovníků a to hlavně u pentapeptidů a hexapeptidu, takže délky 5 a 6. Nějakým způsobem to teda zřejmě souvisí i s tím přirozeným pozadím uh, komplexity uh, sekvencí. A uh, vidíme to teda z té první hlavní komponenty, která vysvětluje 60 variability celého toho souboru. Jako zajímavý výsledek se nám tam objevilo to, že teda mnohobuniční organismy uh, mají bohatší uh, pentapeptidové, a exateptidový uh, To tak nějak intuitivně má člověk pocit, že asi jsou jako komplexnější, tak mají prostě i komplexnější slovník. Tak, uh, a když bychom se vrátili k hypotéze, tak ochuzený slovník uh, jednobuněčných parazitů uh, a zároveň mnohobuněčných parazitů by teda, uh, toto mělo potvrzovat. Zároveň jsme si potom vzali uh, organismy takových, které byly v uh, tak aby jeden byl parazit, druhý volně žijící a porovnali jsme mezi sebou. Uh, Zase nám krásně vyšlo, že opravdu se tedy lišejí od sebe, že opravdu ty parazity. Uh, jsou, mají výrazně nižší délky, tedy nižší diverzitu slov délky 5, ale vyšší diverzitu slov délky 6. A pak uh, teď se dostáváme k zásadnímu problému uh, celé naší teorie, a tože že vlastně nemáme žádný velký množství protipříkladů, kde by to, uh, to vlastně testovat. Ukázalo se, že třeba Perkinsus magnus, uh, který parazituje na ústřici, takže na, na hostitelovi, který nemá MHC, systém, tak krásně se nám ukázalo, že má slovník, bohatý stejně jako volně žijící. Tak jsme zajásali, ale problém je, že my nemáme vlastně moc dalších organismů, na kterých bychom který by ukázali, že nějaký jiný parazit, který taky parazituje na neobrachlovčím uh, hostiteli uh, by na tom byl stejně. Naopak zkoušeli jsme, uh, jsme um, heterohabitis, myslím, že to byl heterohabitis, a ten teda bohužel už se choval jako normální parazit, uh, přestože teda parazituje na hmyzu. Uh, samozřejmě ono to takhle vypadá krásně, uh, ale je tam samozřejmě poměrně dost bíme který tady nechci zanočovat jedním takovým takovou jako co jsme opravdu nebyli stopný z byla rovná řasa volnějící máme jo to, to... Ne, ne, ne, trechu, jo. Jednak teda trechoplaxe a potom ještě... Uh, Ostrokopus. No, no, přesně. Uh, strašně redukovaný organismus, malej tatá uh, ale uh, má redukovaný uh, slovník délky 5 a uh, nabohacený slovník délky 6. Kdyby měl jako oboje redukovaný, tak by člověk řekl, dobře, tak je to parazit je prostě redukovaný, ale on se zvláštním způsobem chová v těch pětkách, stejně jako uh, pětky teda opuzení a šestky nabohacení, jako kdyby byl parazit, a nemáme pro to žádný vysvětlení. Prošli jsme databázy, koukali jsme, jestli to není nějaký artefakt, <coughs> vysvětli uh, v tom proteomu, uh, nezjistili jsme, proč. Uh, stejně tak se nám naopak jako stalo, že nám, že nám přeskočil clonortis uh, synenzis, že nám skočil mezi, výtepad, černý nevíte, černý mezi bílejma, tam přeskočil mezi volně žijící. Uh, a tam teda se nám podařilo zjistit, že by to mohlo speechbait artefakt uh, té databáze, protože když jsme si pak stáhli jiný protel, tak to už nám skočil jako líp do toho mraku k těm parazitům, tak tam se nám to aspoň trošičku jako povedlo nějak okecat. Uh, ale, jak říkám, třeba toho ostroho uh, uh, a toho treku plakse, toho, to, to prostě k tomu žádné vysvětlení nemáme. Takže není to jako absolutní rozhodně uh, uh, platnost. Takže, když to schrnu, ještě uh, problémem uh, tady v našich mách dostává nedostatek proti příkladů potřebovali bychom najít víc dvojíc parazitů a hostitelů, který nemají imunitní systém založený na MHC. A oni existují už, o parazity rostly, ale my jsme vlastně parazity rostlin vůbec nebrali v úvahu, protože v, jsou to jako... Je tam, my jsme vlastně vůbec třeba nebrali ektoparazity, žádný. Opravdu jsme brali jenom parazity, které zalejzají dovnitř. Uh, a tady vlastně to kritérium toho, co, jak ten parazit funguje a vlastně vůbec rostliny uh, je jako poměrně uh, těžko uh, porovnatelný s, s jinýma uh, organismama, co jsme používali, uh, takže jsme vůbec je použili. Takže pokud někoho napadne nějaký. Pokud jste v posledních dvou letech, protože tohle je vlastně práce, která byla dělaná na date z roku 2015, tak pokud vás někoho napadne nějaký pěkný organismus parazitický, který má velikost protému aspoň 1 mega, a nejlépe takový, který ještě parazituje na hostitelově bez MHC, tak budeme za něj velice vděční. No, a to je vlastně konec. A ráda bych poděkovala těm, kteří mi s prací pomohli, což je hlavně Dan Zahradník, který to všechno spočítal a přepočítával do nekonečna přibližně 8 let. Martin Mokrej, který nám pomáhal se stahováním Proteomu a vůbec s celou problematikou Proteomu. Děkuji Ivanovi Čepičkovi za. Jeho kritické konzultace, které nám moc pomohly, a profesorovi Trekonovovi, který bohužel už do nás nenavštíví v Praze, protože už je momentálně fyzicky neschopen, ale bez něj by možná celá tato práce taky vypadala úplně jinak. Takže děkuji. Takže já taky děkuji, a ještě bych připojil krátký koreferát, protože jsem byla velmi zlá na ty, co neznají imunologii. Takže já bych malý toto za, za co dělám. Nemusíš, já to řeknu rychle. To, co podle našeho systém rozpoznává cizorodost, nebo pomocí čeho, nejsou protilátky, které rozpoznají něco cizího, ale jsou to. Předníky, který pomocí svých re re receptorů rozpoznají něco, co znají na no, Normálně populace té dně klade nageneruje té receptory. Každý z nich rozpoznává jiný peptid. Ale potom chodníkové jdou všichni do optimu, do optimu. A tam ty, kteří se tam potkají, s tím peptidem, který dokážou rozpoznat. Chci takže přes brzník projdou jenom ty, který rozpoznají nějaký peptid, který se nevystituje ve slovech, v proteinech e, toho hostitele, toho organismu, který teda takhle je připravený těch na parazit. No a když tam přijde parazit, tak si tam přinese i některý peptidy, který nejsou v proteinech toho hostitele. Takže v bůdce, třeba třeba příklad virus, že si tam veselesný proteiny, ale ty jsou paní a vzorky těch peptidů jsou prezentované na povrchu eh, tý napadený No a když je tam populace nějaká eh, nějakých téměch, který aspoň některé z těch peptidů rozpozná jako cizorody, tak tu buňku zabije a toho vyrazí samozřejmě z Jo, Takže to rozpoznání něco, co není v proteinech toho hostitele, tak je to cizorodoně, to potřeba zabít. Tak to je ten základ, jak funguje imunitní systém. Takže pro parazita by bylo naprosto geniální, výborný, kdyby dokázal mít stejný slovník jako hostitel, vyházet všechny peptidy, všechny slova, které se nediskutují v proteinech toho hostitela a nechat si jenom ty samé. Pravděpodobně to dělá, akorát jsme to ještě nedokázali. Jo, to je ta hostitelská specifika, která je naprosto absurdní. Proč teda ten virus jde jenom na člověka, ale už nejde na šimpanzet třeba? Už když prostě by to mělo taky Velká pravděpodobnost, že, že ten specializovaný parazit si udělal stejný slovník jako ten hostitel. No a druhý, univerzálnější způsob pro ty nespecializovaný parazity je ochudit si slovník, vyházet co nejvíc Vystačit si s, čím, s co nejmenším počtem kostiček toho lega. Jo? Samozřejmě nejde to do extrému, protože jakoby by pak zase nefungovaly proteiny, Tak je tam nějaký šej, jo? On se snaží se zbavit co nejvíc peptidů, druhů peptidů. Ale zároveň si nechat ještě tak bohaté slovy, aby z toho mohl sestavit všechny funkční věci. Takže když Zdá se, že tím, že se vyhází ty pět, pět, pět aminokyselin dlouhý slova, tak aby, nechc, aby trochu fungoval, tak si musíte se obohatit ty šest aminokyselin dlouhých slova a je by se tam zřejmě vyskytli. Takže to je ten důvod, proč teda jsme čekali, že paraziti budou mít kudší slovníky. A to je taky ten důvod, proč jsme se zaradovali, když jsme si zjistili, že teda ano, ty pět, aminokyseliny, dlouhý slova, které krásně pasují do toho žláků, který těch a antigenů, v opravdu těch má mnohem míně. A přitom zved si ty šesti aminokyselinový, protože tím se vlastně zakrání a může dál fungovat. Takže to je jenom ten no, rámeček, který no, jako ty, kdo no. nestají urologii, tak možná odšlevoval. No, tak no. no. děkuju Takže tím, eh, my jsme teda teď dělali přestávku jako obvykle.